Sesudah berkabung dan sedih, sedang berdiri pada teras, dengan benda-benda yang terlihat hari ini, aku terperanjat kura. Bertubuh di luar jubah dan mengalir air mata yang berserakan هو يتعلم والتعليم ونفع الكفارة والذكر تذكر وعافلة واستفاد المحدث عن رسول الكتاب لله ورسول النور ورسول الله عليه وسلم معاه البداء والذات عن أي كمال الله عليه وسلم على آل وصحب الصدق. Surat 61 uh, yang terakhir ini mengenai uh, soalan apa maksud daripada hadis syiridah seribu satu sendiri. Uh, jadi warak ketika belajar warak ialah menewaskan diri daripada karimah Arab. Maksudnya warak uh, kalau uh, tak kuat lagi mohon, kalau tak lagi mohon. Takwa iaitu membuat uh, apa yang disuruh Dan meninggalkan apa yang Bilaram uh, Warak pula adalah mengawal diri Daripada perkara yang haram Dan perkara yang syubuhan uh, Yang takut-takut akan jadi kepada uh, Melakukan perkara yang haram Manakala uh, Zuhud uh, Zuhud lagi atas lagi daripada warak uh, Iaitu Zuhud itu meninggalkan uh, Kesenangan mendekkan apa a muka apa namanya a kemanisan. Ya. Mendekkan keharusan itu supaya dijagakan daripada aa, dunia itu termasuk di dalam hati. Ya. Di dunia itu di diletakkan dalam aa, zahirnya dia sampai sampai masuk ke dalam jadi sifat wara orang-orang itu walaupun perkara-perkara itu adalah harus tapi dia tetap inginkan untuk -put, uh, masuk dalam hatinya. Jadi wara ini adalah meninggalkan perkara yang haram dan apa-apa uh, yang boleh menjadi uh, sampai kepada yang haram. Jadi bersifat wara adalah dikehendaki ketika menuntut ilmu. Kalau sekiranya orang-orang biasa, orang-orang orang-orang uh, awam kalau kita katakan Maksudnya orang-orang uh, Biasa uh, perlu Untuk warak apalagi kalau menuntut ilmu uh -huh. Jadi setengah ulama' Meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW yeah. Mengenai bidang ini Mengenai bab warak ini Dengan sabdanya man labiya warak fi ta'allumihi Ibtalaullahu ta'ala Bi ahaditha la thadi imma Ima Ayumi tahu fi syababihi atau yuqihuhu sirrasadiq au yabtaliyuhu bi khidmati sulthan sampai situ je hadis dia tahu yabtaliyuhu fi khidmati sulthan sampai situ okay. selepas tu dah bukan hadis selepas tu adalah kalam ataupun perkataan uh, berkata, uh, uh, Imam uh, ibnu Jadi yam faba kana talibul ilmi aw ra'aka ilmuhu an fa'ala wa ta'allahu lahu aisara wa tawilul akra raitu perkataan ibum zaruji. Jadi maksudnya dia kat sini maksud dia pun tak sampai kepada bawah dia kena setengah je. Ya. Tunggu sekejap. Assalamualaikum. Bukankah surat 1861 Mungkin tu Muda Tertinggal Sebelum ni disenya malam ya tawarra fi ta'allubihi tala Allah taala bi hadis salah satu asya'a imma yumituhu fi shababihi aw yuqiruhu fi ar-rasadiq aw yabtaliyahu bi khidmat selepas itu bukan hadis selepas itu adalah kalam uh, imam uh, az jadi maksudnya, sesiapa yang tidak warah di waktu belajar akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan salah satu daripada tiga perkara Yang pertama, sama ada dimatikannya ketika usia masih muda Yang kedua, ditempatkannya di kampung-kampung yang diundi oleh orang-orang jahil atau diujikannya dengan berkhidmat kepada pemerintah Apalagi ini saja hadisnya jadi selepas tu sejauh mana pelajar itu wara, Maka sejauh itulah ilmunya bermanfaat Mempelajarinya pun lebih mudah Dan manfaat-manfaatnya pun lebih banyak ha, Yang itu adalah kalam Imam e, Zarduji Jadi maksud bagi hadis ini Sesiapa yang tidak wara ketika belajar Tadi kita dah cakap bahawa wara itu adalah Meninggalkan perkara yang haram Dan meninggalkan perkara yang syubahat Yang takut-takut menjadi haram Muka e, surat 61 Ketika belajar, di waktu seorang itu dalam belajar, Tak kiralah belajar ataupun sepenuh, apa orang itu orang yang bermin, maka tetap dia akan dijadikan disuruhkan untuk warak, maka akan diuji oleh Allah Taala dengan salah satu daripada tiga perkara mendapat ujian tiga perkara. Yang pertama sama ada dimatikannya ketika usia masih muda. Kenapa dimatikan ketika usia masih muda Maksud dekat sini adalah Apabila usia itu masih muda dimatikan oleh Allah SWT Maksud dekat sini adalah ilmunya tidak manfaat Apa yang dipelajari itu tidak manfaat daripada, Tidak dapat, tak sempat untuk dimanfaatkan kepada orang lain Ah ha, Itu maksudnya ha? Atas dalam tiga-tiga perkara ini maksud daripada ketiga-tiga perkara ini adalah ilmu yang dia pelajari tidak dimanfaatkan kepada orang lain ataupun sikit manfaatnya ha, jadi, ha. jadi ha, dimatikan ketika usia masih muda jadi jangan kita ingat kalau orang itu usia muda kita katakan dia, dia tak manfaat ilmu, <tid> tak ada ha. Ha, bukan macam itu Eh bukan maksud kat sini adalah kita timu orang minum budeh, itu tak manfaat tu. Eh tak warak dalam mengajar tidak. Kalau ulama-ulama kalau model apa, eh, jangan apa, jangan kita uh, apa kiaskan dengan hadis ni. Tapi ini urusan Allah Subhanahu dan maksud bagi di sini adalah uh, ilmu itu tidak manfaat. Kata ada orang yang boleh muda lagi tetap, apa namanya, ilmu ni dah manfaat, dah luas dah dah lebih manfaat eh, dah terlalu manfaat kepada orang lain jadi itu maksudnya yang kedua, ditempatkan dia di kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang yang jahil kerana aa, apa zaman dahulu aa, dia ada namanya perkampungan dan ada namanya bandar Okay, macam sini lah, sekarang ni lah ya, Ada bandar dan ada kampung Yang mana kalau bandar Sekiranya seorang itu dia diletakkan dekat situ dia Diajar kepada orang lain Dan dia punya apa ilmu tu di, di diberikan Dimanfaatkan Maka dia punya ilmu tu lebih manfaat Maksudnya aa, lebih luas Misalnya antaranya adalah orang banyak Datang daripada dia ataupun orang yang belajar itu Kebanyakannya orang-orang alim Yang boleh untuk mengajar kepada orang lain Terima okay. Jadi kalau sekiranya ditempatkan di dalam Maksud bagi sini adalah kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang jahil Maksudnya yang terceruk Dan yang mana kebanyakan orang di kampung itu adalah orang-orang yang jahil Maka kadang-kadang tak bermanfaat bagi orang jahil Kadang-kadang dia ingkar pula daripada uh, apa yang diajarkan okay? Sebab tu kalau apa Imam, Imam Syafiq mengatakan Kalau aku berjidal atau aku berdebat Dengan orang yang alim Aku dapat manfaat Kalau aku berjidal dengan orang jahil Aku tak akan dapat manfaat Atau dia tak dapat manfaat Atau aku akan kalah pun dari orang yang jahil Sebab dia tak nak, tak akan dengar eh? Jadi orang-orang yang jahil ini Maksudnya dekat sini sama juga dua dua itu iaitu Ditempatkan pada orang-orang yang jahil Yang mana manfaat ilmu tu tidak meluas tidak dimanfaatkan kepada orang-orang yang lain, atau diuji kannya dengan berkhidmat kepada pemerintah uh, ini pun lagi satu apa namanya ujian yang besar bagi misalnya lah orang yang uh, adil, orang yang lain, orang belajar apa boleh diletakkan dalam pemerintah, uh, maka selalu ujian lah, uh, selalunya pemerintah silakan, uh, sekali pemerintah selalunya tak tak, tak apa. Uh, tak dengar dia a uh, apa nasihat ataupun uh, taujihat ataupun fatwa-fatwa daripada orang alim padahal sebalik eh, orang alim tu kadang-kadang terikut dengan apa yang a uh, pemerintah mahukan maka dikeluarkan fatwa-fatwa yang yang takut-takut uh, uh, apa uh, bercanggah dengan a uh, cara jadi ujian besar bila berkhidmat dengan pemerintah adalah itu Ilmu dia tak berfaham kepada pemerintah Malah dia akan terikut dengan pemerintah Jadi ini Tapi lain kalau sekiranya orang itu apa namanya berkhidmat kepada pemerintah Tetapi dia boleh untuk mengubahkan pemerintahan itu atau mendapatkan apa nasihat apa namanya memberikan nasihat tapi pemerintah itu dapat insaf maksudnya dia boleh untuk nak nak pakai nasihat-nasihat ulama maka itu itu manfaat besar manfaatnya besar jadi ketiga-tiga ujian-ujian ini adalah maksud bagi kita semua ini adalah Ilmu yang dipelajarinya tidak manfaat Kepada orang lain ataupun sikit manfaat Kepada orang lain Itu okay. oh, okay. okay. uh, soalan daripada Etwa uh, kita mengenai Hadis Tila Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah okay. okay. okay. untuk okay. semua sihat Yang terlaksa di apa lagi-lagi 10 ayat mulia Hijrah ni kan. Ya eh, minta apa yang betul apa amalkan a apa di dalam Al-Quran dia dikiranya ibadat dia a eh, daripada 1 sampai 9 juzuk Hijrah ya diturun oleh Allah Subhanahu jadi lepas, ah, mungkin ada ada ulang kaji mengenai apa raya Haji ke apa eh, tak ada, tak, tak ada masalah. Kan? Uh, jadi untuk hasil ringkasnya, hari raya uh, Haji pada bila? Hari Rabu ni. Salah, hari Kamis, eh, hari Kamis ni hari raya, uh, raya besar, hari lah. raya Haji hari besar. Jadi sebab tu ada uh, sekali dengan tiga hari tasir. Eh, kalau misalnya kalau kita dekat negeri Arab tu Memang air raya haji lebih besar daripada air raya Puasa Tapi sebalik dia dekat sini eh, Kita air raya, eh, lebih eh, Yang puasa lebih besar daripada air raya haji eh, Kita minta lah kalau kita apa dan anak bulan kita lagi-lagi Hari Arafah tu Kita dapat serpihan-serpihan Doa-doa mustajab daripada Orang-orang yang pergi haji dan berkumpul pada padamah Arafah eh, Hari Arafah hari aa, Rabu selepas hari Rabu, 9 Zulhijah lepas tu 10 Zulhijah hari Kamis Jumaat hari Tashriq Sabtu Ahad okey nanti mereka yang antum yang sedang ada buat kurban jadi okay. disunatkan kalau masuk kepada 1 Zulhijah ya tak potong kukunya makruh makruh untuk potong puku potong, potong rambut potong apa saja-saja ada bulu-bulu Eh, sampailah apabila akikah kita aa, ataupun korban kita bukan akikah korban kita dah didesemelihkan. Jadi mana boleh kita apa aa, aa, korban dekat luar negeri ke apa? Selalunya antara inilah. Hari eh, raya sama tiga hari tasriq. Eh, selepas itu semua tak kita tak dapat nak, nak confirm bila bila dekat akikah kan. Eh, kita tak dapat confirm, baru dapat confirm bagus. Kalau tak dapat confirm, lepaskan aa, apa aa, agak, agak yakin, agak, -agak orang dah dah, dah dah dah kikahkan aa, baru tu kan potong kita punya pupu, rambut dan sebagainya. Jadi misalnya lah walaupun dalam apa dalam satu hari bulan sampai hari raya tu misalnya lah kita punya rambut ataupun apa-apa yang terlalu panjang yang kita perlu potong, maka kalau sekiranya perlu potong, potonglah, eh, potonglah. Eh takut-takut mengganggu eh, kalau takut mengganggu, potong kalau tidak, aa, apa namanya disebutkan selepas pindah korban kita di, di, akhir, aa, di dikorbankan jadi dekat situ aa, apa bukan sampai kepada haram jadi, bukan sampai kepada haram aa, lagi satu aa, aa, apa, kur, apa takbir, takbir raya eh, takbir raya I start daripada hari Arafah. Bermaksud raya start daripada hari Arafah iaitu hari Rabu ni lah Hari Rabu subuh lepas subuh dah, dah dah mula takbir. Lepas subuh dah mula takbir. Takbir Sampailah akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik ya. Hari, hari Ahad. Hari Ahad lepas Asar. lepas Asar sekali takbir lepas tu terus dah takbir-takbir misalnya lah lepas asar tu kita solat lepas tu kita takbir maka selepas tu dah tak, tak dah tak ada takbir Kalau misalnya kita lepas asar tu kita asar kita lewat, sama juga eh, kita takbir lepas tu dah dah tak perlu untuk takbir lagi jadi takbir uh, ni takbir uh, raya teringat apa ada satu kawan anak ni uh, dia main-main takbir raya dia ada tak rasa dia main-main lah tapi Bukan pada masa dia selalunya pada masa raya eh, dekat kelas tu dia takbir kat raya sekali ada satu ustaz terdengar okey dia masuk kelas dia lepas selipar selipar pada dia dah <laughs> hari selipar daripada baru keluar toilet <laughs> Jadi dekat <laughs> tu, dia dekat dia tu maksudnya apa dia kata nah, jangan main-main takbir okey tapi dia semangat raya tu ya <laughs> Jadi, uh, takbir hari raya Kalau hari raya haji, kalau hari raya puasa Daripada akhir Ramadhan eh, Akhir ramadan tu, lepas Maghrib sampai Imam habis daripada solat hari raya eh, tu berterusan Maksudnya, tak kira lah lepas solat Ataupun setiap masa Jadi eh, Misalnya kita buat kerja ke, kita jalan ke apa, Teruskan takbir uh, Hari raya Ketika itu, tetapi kalau hari raya haji uh, Start daripada Hari Arafah Iaitu hari Rabu ni Lepas subuh Kita dah boleh start Tapi Start uh, Takbir ni Bukan Bukan berterusan Dia hanya uh, Apa Kena berguna dengan Ataupun di, uh, Disunatkan takbir Selepas solat Misalnya kita solat subuh Maka selepas solat subuh Kita takbir Lepas tu solat zuhur Lepas solat zuhur Kita takbir eh, Solat uh, Apa asar, Lepas solat asar Kita takbir Ya, bukan kita terus, tak ada. Kalau kita tengah buat kanji apa takbir, aku, ha, antak ha, itu tidak disebarkan. Sampailah hari yang ketiga hari kashrut, ya, itu namanya takbir koyat, itu yang yang terikat dengan salat. Tapi ada dekat takbir uh, apa hari raya Haji ni dia ada lagi satu takbir namanya takbir uh, mutlak, iaitu sama macam. Hari raya uh, puasa, eh, sama macam hari raya puasa. Maksudnya setiap uh, setiap perbuatan, setiap apa namanya uh, time kita buat kerja ke apa disunatkan untuk takbir. Nah itu bila, itu bila, itu time uh, hari Kamis tu. Eh, maksudnya masuk maghrib hari Rabu tu, hari Rabu hari Arabah. Eh, maknanya selepas subuh kita takbir, selepas zuhur kita takbir, selepas asar kita takbir. Sampai Maghrib Lepas Maghrib kita takbir Dan terus boleh eh, Kalau sekiranya kita buat kerja dan sebagainya Kita disunatkan takbir Sampailah besok Apabila habis daripada uh, Imam solat Hari Raya eh, Maksudnya itu takbir yang berterusan eh, Kalau takbir yang kena apa Diikat dengan uh, solat Maka uh, Itu sampai Maksudnya Selepas solat Hari Raya Kita takbir Lepas tu dah tak boleh takbir Misalnya kita jalan raya ke Kita nak pergi korban ke apa Kita tidak disuruhkan takbir Masuk zuhur Lepas zuhur Kita takbir lagi Lepas asar Takbir Itu yang kena-mengena dengan Solat Jadi kalau-kalau Solat sunat Boleh tak untuk kita takbir tak Boleh Walaupun selepas solat sunat Kita takbir pun boleh Itu takbir Jadi maknanya Kalau takbiran raya Hanya satu je Yang botlah tu kalau takbir uh, hari raya puasa, eh, hari raya puasa maknanya takbir yang betul ada satu. Jadi kalau takbir hari raya haji, dia ada butluh satu rukyat. Ada dua jenis takbir itu tercantum dekat hari raya haji. Jadi sudah-sudah apabila apa dia kalau sekiranya kita tak dapat puasa pada 1 Zulhijah sampai 9 Zulhijah, jangan ditinggalkan 9 Zulhijah tu. Ya, jangan tinggalkan sembilan belas jahari Raya untuk kita puasa. Dan ya, bagi mereka yang tak tak mengajakkan haji. Ha, Taraf tindakannya adalah apa? Uh, di, di diampunkan eh, dosa kita tahun yang sebelum dan tahun yang selepasnya. Okay. Ha, jadi uh, sunat apa uh, dia nya saja aku soal uh, puasa uh, sunat hari Arafah itu hari yang Allah Taala. Hari, hari Rabu tu lah eh, Hari Selasa dan dia Hari Rabu tu kita, kita puasa Jadi kalau sekiranya katakan Sepuluh Zul, Zul Hijah tu eh, Bukan maksudnya Sepuluh Zul Hijah Satu sampai sepuluh untuk kita kita puasa eh, Yang sunatnya adalah Satu sampai sembilan eh, Kalau sepuluh tu dah haram puasa <laughs> Sebab hari raya kan eh, Jadi haram puasa Jadi selepas tu hari raya dari Haji kalau sekiranya ada yang buat korban ada yang buat korban dekat masjid ke tak eh tutup tak ada uh, ada pun tak, tak tak apa tak ikut korban dekat masjid berapa dalam ni dapat uh, kambing Keseluruhan Allah siapa tadi tak ikut tak <g blessing> lah tak ikut ikut ikut Twitter tu jadi uh, apa kalau mereka yang dapat korban dapat korban Ya, dengan sunat-sunat selepas aa, solat maka buat kurbanya eh, kalau orang dapat tengok lagi bagus eh, lepas tu, sunat-sunat sebelum akhir raya, sebelum apa, solat akhir raya, mandinya berjalan kakinya eh, pergi ke aa, solat akhir raya dan balik dengan aa, lain, apa, lain jalan eh, aa, dan ketika jalan tu, aa, takbir eh, jangan lupa takbir Okay. Setpas tu sampailah hari uh, apa hari Ahad, hari Ahad, Selepas itu mereka dah habis daripada hari Raya. Itu yeah. so, kalau kerja, dia hanya dari kan? Apa habis kan? Okay. Okay. Jadi cuma dah dah start balik yeah. Allah Taala. Soalan tu Ah, boleh lah. boleh. Eh? Apa -apa juga boleh. Apa-apa salat surat pun semua juga boleh untuk ambil serkasnya eh? Jadi kita masuk pada buku surat 69 eh? Pasal 13 nah, Ini dah pasal yang akhir Harap-harap eh? kita dapat Khatamkan, saya tak tak akan khatam Hari ini lah eh? InsyaAllah kita khatam uh, بس apa kemanish ni jadi minggu depan cuti jadi minggu depan cuti hari raya tasryik dan uh, Raya yang ketiga ketiga empat hari tasryik waktu kita cuti minggu depan uh, tak ada tak ada hal apa selepas tu uh, start baliklah schedule macam biasa uh, uh, jadi selepas tu kalau sebenarnya giliran ada uh, baru kita uh, kita katakan okey uh. nak nak tak betul. Tapi susah nak buatnya. Susah nak buatnya. Tak kita lah apa yang kita mampu kita buat. Jadi fasal yang kita 16 Allahumma sabiqa, Allahumma sabiqa, sabiqa, imam. Azhar Nujju, rahimahullah taala, wa nafalahum wa bihi wa bi alamih wa bi kumain. Fasaul tiga belas. فما يشلوب الريسكو وما يدموه وما يزيد في العمر وبايقس ثم لا بد للطالب العلم من القوت والمعرفه بما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحه يتفراغ طالب العلم للسعي الى غرضه وفي كل ذلك صنفوا كتبا فاوردوها هدا با الله على سبيل الاختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب فإنه يرث الفقر وقد ورد فيه وقد ورد فيه حديث خاص Perkara fasal 13, perkara yang menambahkan rezeki dan menghalangkan dia Dan perkara yang boleh menambahkan umur dan mengurangkan dia Inilah sekali adalah petua-petua yang diberikan kepada penuntut ilmu Pertama sekali, apa yang menambahkan rezeki dan menghalangkan rezeki Dan boleh menambahkan umur dan mengurangkan umur Perkara yang mesti ada pada penuntut ialah bekalan makanan dan ilmu pengetahuan mengenai perkara yang boleh menambahkan bekalan makanan Menambahkan umur, menambah umur dan kesihatan eh? Kerana uh, first sekali adalah makanan rezekinya uh, Rezeki ni wordnya am eh? Bukan hanya maksud kepada makanan saja, Apa makna rezeki? Apa-apa yang boleh kita manfaatkan Apa-apa yang kita boleh manfaatkan Apa yang boleh Kita dapat manfaat daripadanya Itu maknanya rezeki Jadi rezeki ini misalnya antara daripada rezeki adalah makanan Misalanlah orang kasih apa kuih dekat sini Bila orang kasi kuih dekat tangan kita ni Bukan ini, ni belum lagi dapat rezeki Kita dah makan dan Dah telan Itu baru namanya rezeki Barulah kita dapat manfaat daripada makanan itu Misalnya kita dapat harta Dapat gaji ke apa Kalau kita dapat manfaatkan itu apa Harta, Ah barulah dinamakan rezeki Bila kita dapat harta, belum lagi nampaknya rezeki Tapi kalau istilah kita, kita dah dapat rezeki lah Istilah dalam yang betul-betulnya istilah Rezeki itu apa yang kita dah dapat manfaat daripadanya jadi di antara rezeki rezeki yang dapat manfaat adalah yang diperlukan kepada penuntut ilmu adalah makanan supaya dia dapat apa namanya penuntut ilmu dapat hidup dan dapat uh, apa kekuatan untuk penuntut ilmu dan amal okay. dan di antaranya adalah umur okay. uh, boleh untuk kita nak panjang umur tapi uh, di apa mendapat larangan kalau sekiranya kita mendapat uh, nak panjang umur kerana kebidiaan eh, kalau melainkan kalau orang yang menuntun ilmu eh, panjang umur supaya dia dapat apa namanya uh, dapat uh, meraih ataupun dapatkan ilmu tu dengan lebih banyak dan dapat memfaatkan ilmu tu dengan lebih banyak kepada orang lain eh, uh, itu mendapatkan rezeki dan umur jadi selalunya lah orang-orang yang beruntut ilmu tu Dia tidak ada namanya Tidak ada uh, Sos eh, Kalau lagi-lagi kalau memang betul-betul full time terus uh, Beruntut ilmu Maka dia tidak ada pekerjaan eh, Maka inilah petua-petua Untuk mendatangkan rezeki rezekinya Tanpa dapat disadari eh, uh. Jadi kalau kita tengok dia punya dia punya pertua-pertua ni eh, kebanyakan orang-orang lama eh, orang-orang veteran kita eh, semua abadikan pertua-pertua ni. Eh, kan mereka semua dulu apa baca kitab eh, kita je ya eh, kitab. Jadi yang boleh menambahkan bekalan makanan, menambah umur dan kesihatan. Jadi eh, ini semua untuk nak nak, nak, nak apa eh, untuk nak, nak mendapatkan ilmu dan memanfaatkan dan mengamalkan ilmu supaya dia berpeluang menuntut ilmu eh, kalau dalam harapnya, maksud dekat sini adalah supaya uh, penuntut ilmu dapat dapat meluangkan masanya eh, untuk uh, apa meluangkan masanya bukan meluangkan masanya eh, supaya penuntut ilmu itu Dapat menggarap apa yang dia inginkan sehingga kepada dia punya hadafnya ataupun dia punya uh, keinginannya, hajatnya. Di eh, dalam masarakah, kalau dalam Melayunya supaya dia berpeluang penuntut ilmu saja. Eh, kalau dalam Arabnya dia punya nafsnya, dia punya kalimatnya, eh, lebih luas. Maksudnya supaya penuntut ilmu itu menggarap. Apa yang dia inginkan Sampailah kepada hajab dia eh? Iaitu Sampailah kepada akhir untuk Untuk ilmu itu Para ulama telah mengarang beberapa buah kitab Buku mengenai perkara tersebut Di sini aku bawa sebahagian daripadanya Secara ringkas eh? Secara ringkas Atas kitab-kitab ni semua uh, apa, Kebanyakannya uh, kalau dekat dia punya syarahnya, ada banyak daripada Imam Abdul Rahdi dan WC Ada seri belum pernah nampak kitab tu. Dan masih lagi tengah cari kitab tu. Selain daripada itu, apa banyak kepada kita kitab Cara-cara membutuhkan -cara ilmu, kita kitab tasawuf itu semua Di sini aku bawa sebahagian daripada dia secara ringkas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu kama yuradu al qadara al qadara illatu a'u wa yazidu fil 'uburi illa al birru fa inna ar la yuqrab la yuqrabu ar-rizqa bizanbi yusibuhu tidak tertolak qadar itu melainkan dengan doa Dan tidak bertambah uh, Pada umur itu melainkan kebajikan Sesungguhnya seseorang lelaki itu dihalangkan rezeki Kerana dosa yang menipu dirinya Yang pertama dekat sini Tidak tertolak qadar Qadar maksud di sini adalah qadar qadar ha? Itu melainkan dengan doa Maksudnya tidak tertolak qadar itu Melainkan doa saja yang boleh Menolak qadar qadar dan uh, apa Kebajikan Iaitu membuat perkara yang baik dan Membuat perkara uh, pada orang lain Perkara yang baik Maka dia boleh menambahkan umur uh, Saya ringkas ni maksudnya Doa uh, boleh berdolak kadar, Fadak fadar Dan uh, kebajikan itu boleh menambahkan umur uh, Jadi dekat sini Fadak dan fadar itu apa? Iaitu ketentuan daripada Allah Ta'ala Serta uh, Apa? Perlaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah. Eh, kedok kader ini sejak azali lagi, sejak azali lagi bahawa uh, pada sembilan setengah eh, kita semua ada dekat sini tengah belajar. Eh, sejak azali lagi, maka sampai pada masa uh, pada masa ni sembilan setengah tu, maka terjadilah uh, kedok tu okay, Terjadilah kedok itu. Terjadilah perkara yang Allah Taala telah Plankan uh, sejak azali lagi itu eh, kodok kodar. Jadi setiap perkara, setiap perbuatan, setiap ciptaan semuanya telah dikodok, di, uh, di, di ditakdirkan oleh Allah Taala. Kalau dalam nasib lagi takde lah. Eh, kodok dan kodar dah telah ditakdirkan, telah di telah ditentukan oleh Allah Taala sejak azali lagi. Eh, Kesemuah perkara Tak kiralah kejadian kita kejadian di uh, alam semesta langit bumi dan sebagainya padakala perbuatan kita pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala sejak azali lagi. Jadi Allah Subhanahuwataala telah mengetahuinya. Jadi apabila terjadi dia ataupun uh, apa namanya kita baca hadis ni mengatakan tak eh, takkan doa itu boleh melawan uh, takdir. Okey. Takkan apa kebajikan itu boleh uh, menambahkan umur, padahal uh, telah uh, apa, uh, Allah Taala beritahu bahawa setiap umur itu telah dah ada haknya. Maksudnya sekiranya datang uh, ajal seseorang itu tidak akan di, di, di, di kedepankan ataupun dikebelakangkan. Eh? Jadi sepertinya pada zahirnya dia ada uh, percanggahan dengan dalil-dalil yang lain. Okay. Jadi ulama-ulama uh, membahaskan bahawa maksud dekat sini adalah, first kali uh, tentu kita dah tak kotor qadar ataupun tagger, tentu kita dah ada eksplikan tentangnya okay. tentu tentang jenis kotor tagger. Okay. Jadi tagger kotor dan Qadar ini ada dua jenis. Yeah. Satu namanya buburong, yang lain satu namanya uh, mualaf. Mugram satu mu'allak Apa makna mu'allak? Mugram adalah ditetapkan Maksudnya tidak ada perubahan eh, Tetap tak boleh nak berubah Mugram Manakala mu'allak maksudnya dia tergantung Mu'allak maksudnya tergantung Tu masuk tergantung kat sini adalah dia tergantung. Kalau sebenarnya perkara tu terjadi, maka dia akan terjadi. Misalan dengan sebab misalan apa? Misalan seorang tu kalau doa, maka dia akan lah dia ditipu sebenarnya ditipu batu. Misalan, maka dia doa, tapi dia doa, maka batu itu tidak termenipu dia. Ini mau alam. dia ada sebab bahawa perkara tu tidak akan terjadi kepada dia. Okey. dia buat kebajikan Maka apa namanya dia punya umurnya kalau tak buat kebajikan Umurnya 80 tahun, kalau dia buat kebajikan uh, apa umur 100 tahun misalnya. Okay. ini mu'alak okay. maksudnya dia bergantung, dia tidak tetap. Manakala muqaddam maksudnya dah tetap. insya seorang itu dilahirkan dalam uh, apa Melayu. Okay. Tak ada tukar maksudnya dekat apa Arab ke apa tak bililah kan terus 100 g dah dah dah dia ditetapkan okey eh. akhirnya dekat uh, Singapura Singapura lah eh. tak tak boleh nak, nak tempat uh, tempat lain kan nah eh. ha. jadi ini semua program ni maksudnya dia tetap dia tak ada tak ada tukar manakala muallaf ni dia ditukar boleh ditukar ya eh. boleh ditukar jadi ulama-ulama ini -ulama, dia punya dia punya apa pembahagiannya. Anda terpaksa apa apa ulang sebab ada yang mungkin tu ada sebelum ni uh, apa uh, tak datang mengenai kita cakap mengenai takdir, time-time eh, dekat aqidah. Eh. Kalau misalnya Dah ada faham yang itu atau yang ini dia dia, dah, dia akan dia akan faham eh, hari tu. Jadi mu'allab ataupun mu'barom. Jadi. Uh, per namanya yang ini boleh ditukar. Jadi ini ini yang selalu terjadi apa yang ter, termaktub dekat kitab-kitab akidah yang kecil-kecil. Dia akan mesti akan uh, apa masuk kepada takdir dia akan masuk kepada menidur Tapi dia tidak diteruskan dia punya explanation melainkan kalau sekiranya uh, guru ataupun uh, apa orang yang mengajar tu akan dia explain. Atau kalau dalam kitab dia kita besar baru dia explain yang uh, apa secara menyeluruh jadi ulama mengatakan kalau sekiranya qada uh, takdir itu ditukar maknanya Allah Taala tidak mengetahui ke eh? adakah ilmu Allah Taala akan bertukar-tukar eh? Maka mustahil daripada situ jadi ulama mengatakan yang maksud dekat sini eh, yang ditukar ini Kedua ni semua ni dekat sini adalah yang ada di lauh mahfuz okay. ni semua yang ada di lauh mahfuz Nanti setiap kita yang masuk akidah kita masuk lauh mahfuz iaitu satu tempat yang mana semua takdir semua aa, kita punya ajal kita punya apa rezeki semua termaktub dekat sini Ha, sini, yang dijaga oleh para malaikat ha? jadi segala penukaran yang ada dekat sini bugrom ke ataupun mu'alak ni adalah yang ada di luar mahfuz yang diketahui oleh para malaikat ha? tetapi kalau secara keseluruhannya yang berada di Ilmu Allah Ta'ala Pengetahuan Allah Ta'ala Maka semuanya tidak akan ditukar Yang sini semuanya mugeram Tak ditukar Maksudnya apa? Tak kiralah dekat lauf mahfuz ni Yang diketahui oleh para malaikat Ditukar ataupun tidak ditukar. Allah Ta'ala telah mengetahuinya Bahawa dia akan ditukar Ataupun tidak akan ditukar Faham? Eh? Jadi Kalau sekiranya doa Dan Apa uh, Kebajikan ini Eh? Boleh menukar Maksud dekat sini adalah Yang ada dekat Ini Lok mafuz Doa Yang ada di lok mafuz ini Eh? Yang mu'allak Maka Boleh menukar takdir tu. Tetapi Di dalam ilmu Allah Ta'ala Pengetahuan Allah Ta'ala Sejak azali lagi Bahawa ditukar Atau tidak ditukar Maka Allah Ta'ala telah mengetahuinya eh? Misalan Saya kata dekat sini Melainkan doa Doa Misalnya seorang itu uh, Ditadbirkan Bahawa dia apa uh, Jatuh eh, Jatuh rungkang misalan eh, Pada sekian-sekian Pada sekian-sekian pukul 9 Kali pagi tu Dia lepas solat subuh Dia doa kepada Allah Ta'ala Dengan secara kuatnya Maksudnya dengan konsentriknya Maka pada pukul 9 tu tak jadi Perkara dia jatuh Jatuh apa? Jatuh lungkang Ataupun dia hanya terpecuk dekat lungkang Itu maksudnya Maksudnya doa itu Boleh tertolak takdir yang terkena kepadanya Maka tidak jadi Dan yang daripada jadi kepada tidak jadi itu Ini yang dekat sini, Dauh hafuz Manakala Allah Ta'ala telah mengetahui sejak azali lagi Bahawa dia Doa itu Allah Ta'ala telah mengetahui bahawa itu apa Doa itu pun antara takdir Allah Ta'ala okay? Antara dia doa ataupun tak doa Maka itu semua telah ada di ilmu Allah Ta'ala okay? Pengetahuan Allah Ta'ala okay? Pernah sekali itu pada zaman Zainal bin Umar radhiyallahu anhu dia seorang pencuri kan seorang pencuri <coughs> dia dicuri baik dia bahawa dia kesalahan ke atas dia maka apabila dia uh, dihadapkan kepada Sina Umar radhiyallahu anhu maka uh, apa lelaki yang curi ini dia akan dipotong tangannya ketika dia kata bahawa telah ditakdirkan bahawa aku mencuri Sejak Azali lagi <gayalah> Jadi maksudnya Dia nak nak lepaskan daripada Potong tangan ni eh, Maka saya nak memaruhi menjawabkan Telah ditakdirkan sejak Azali lagi Bahawa kau kena potong tangan ni <gayalah> Maksudnya tak kira lah Apa-apa perkara tu Semua telah menjadi takdir Allah Ta'ala Jadi ini doa Dan tidak bertambah pada umur itu Melainkan kebajikan Misalnya Eh, sejak di uh, Muallak sini di Lok Mahfus ni Telah uh, uh, apa tergantung eh, dia punya uh, asalnya dasaran umur eh, tekan, kalau sekiranya dia, dia buat apa kebajikan dia buat perkara ini eh, buat uh, apa kebaikan maka dia punya umurnya uh, apa sampai 100 tahun kalau sekiranya dia tak tak buat perkara kebajikan maka umurnya adalah 50 tahun saja. Okay. Maka kali buat termajikan maka ter ter apa ter apa terbuatlah ataupun tercapailah apa namanya sampai ke Seratus uh, tahun okay. ini semua yang ada dekat uh, laf mafuz dan ilmu Allah taala jadi apabila kita fikir sebenarnya tak perlu pun kita fikir perkara ni <laughs> ini untuk nak kita nak faham nak faham, okay, nak faham apa yang diberikan kepada kita apa hadis-hadis ataupun ayat Quran yang a uh, misalnya bercanggah uh, apa namanya untuk memaham takdir Allah taala tapi uh, apa apa namanya untuk kita nak nak tahu macam mana kalau itu adil ke tak adil eh itu kita serah kepada Allah taala kerana kesemuanya adalah di, di di atas kekuasaan Allah taala maka dia boleh nak, nak nak apa nak buat apa yang dia uh, inginkan jadi sekarang ni kita tak tahu Apakah takdir kita. <laughs> ha, jangan kita oh ini jadi buat ni insya Allah <tuh> apa, apa aja ha, kita punya umur panjang. Ha, adakah kita buat, ha, misalnya kita, misalnya kita buat perkara kebajikan tu, sekali tak tak dimakbulkan oleh Allah Taala maka jadi sekarang ni antara makbul tak makbul kita punya ajal kita punya doa makbul tak makbul. Ha, itu. Uh, dah ada dekat dekat sana Dah ada dekat sana eh? uh, Kita tahu ke tak tahu? Kita tak tahu Maka kita berharap pada Allah Ta'ala eh? Sebab tu kita doa eh? Harap pada Allah Ta'ala Dan secara berharap, kita takut juga eh? Sebab tu ada apa? Khauf sama raja eh? Kita berharap dan kita Ada perasaan takut eh? Berharap pada Allah Ta'ala Untuk dimakbulkan doa-doa kita Amal anak-anak kita tapi dengan dalam masa yang sama Kita rasa takut Takut-takut kita punya makbul apa Amalan dan Kita punya doa ni semua tidak terima oleh Allah Ta'ala Walaupun apa Kesemuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala okay. Boleh? Eh? Jadi sesungguhnya teruskan. Sesungguhnya Seorang lelaki itu dihalangkan Rezeki kerana dosa Yang melipa dirinya Eh, jadi seolah-olah itu aa, jadi buat dari kat sini adalah dosa itu adalah punca yang yang yang yang apa yang besar bagi terhalangnya rezeki seseorang eh, jadi kadang-kadang kita rasa apa kesempitan dan sebagainya ah ha, tengok kita punya amalan tengok kita punya dosa macam mana ya eh, tengok eh, ini betul aku hasam kat diri aku tengok kita punya dosa okey eh, dan taubat kepada Allah Subhanahuwataala di apa, dekat sepuluh Julai ni banyak-banyak tahu kepada Allah subhanahuwataala. Kunci terhalang rezeki dan menjadi papa Apa maksudnya? Bukan apa, eh. apa? Miskin, miskin, miskin. Eh? Uh, pertama, menurut hadis tersebut dapat ditegaskan bahawa berbuat dosa adalah kunci terhalangnya rezeki. Jadi dosa itu Antara punca seorang itu tidak mendapat rezeki Lepas itu orang yang menuntut ilmu Orang-orang yang belajar ini eh, uh, Saya upaya untuk uh, tidak buat dosa eh. Bila kita cakap orang belajar Orang taulibul ilim eh, Bagi orang Dia ada namanya taulibul ilm, Ada orang awam eh. Taulibul ilm Ataupun orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang belajar Tak kira lah Belajar dia full time ke part time ke apa Dia maksudnya dia belajar dan belajar itu kerana untuk nak aa, Menutup kejahilannya Untuk nak beramalkan dia, Untuk menaikkan Apa aa, Dirinya di sisi Allah Ta'ala eh, Tetapi orang awam Orang awam ni maksudnya apa? Orang yang tak belajar terus eh, Orang yang tak belajar terus Maksudnya tidak ada namanya ilmu eh, Padahal dia hanya misalnya belajar Dan baca-baca Ataupun dia dengar gitu sikit-sikit Maksudnya tidak intizam Maksudnya tidak istiqamah dia dalam Mentor ilmu, ya, tapi kalau misalnya orang anim ataupun orang apa orang menuntut ilmu dia kata aku ni masih lagi orang awam, ha, maksudnya dia cakap tu dalam keadaan aa, rendah dirilah ya, maksudnya dia tu orang orang orang awam tak, ya. maksudnya dia aa, apa tahu untuk ya, Jadi orang yang menuntut ilmu kita kita ni, ya, maka tak dapat nak lari untuk nak kita buatlah perkara ni, ya, buat perkara ni supaya rezeki itu tidak dihalang lagi-lagi dekat Singapore ni. macam-macam eh, kita punya apa kita punya hutang dia lain, eh, kita punya apa namanya tanggungan kita lain. macam eh, mesela kalau selama saya belajar tu ada KPK macam mana ada kod kerja ke apa. Okey, amal nanti apa dah di diletakkan oleh para ulama terdahulu untuk kita amalkan dan insya-Allah eh, rezeki itu akan datang tanpa kita sedari. Khususnya dusta iaitu bohong ya, Akan membawa kepada kepapaan ya, Akan membawa kepada miskinan Ada hadis khas mengenainya ya, Mengenai dusta ini Bohong ini ya, telah Apa namanya Masyur mengenai aa, Dusa bagi mereka yang bohong ya, Tapi hadis-hadis khas mengenai Bahawa siapa bohong aa, Akan miskin aa, Dekat sini ada Eh, ana yakin ada cuma na yang tak, tak dapat. Ana ada cari juga tapi ana tak dapat. Eh, ana kena cari lagi lah. Kalau ana dapat, ana akan beri argumen tu. Kata dekat dia beri syarah dia dia kata ada banyak hadis mengenai bahawa kalau bohong ini aa, dia akan aa, rezekinya terhalang. Eh, cuma ana ana tak nampak lagi apa dia apa hadis dia boleh so, saya to muter dengar boleh berita mana adik ada terdengar kedua demikian juga tidur waktu subuh boleh menghalangkan rezeki A adik tidur waktu subuh A menghalangkan rezeki lagi-lagi kalau time misalnya subuh tu kita tidur A time azan tu kita tidur Ataupun time waktu subuh tu kita tidur eh, Kalau yang teruk sekali Tak tak solat subuh lah <guluh> uh, Tapi uh, Kalau misalnya dah solat subuh uh, Kita jangan tidur eh, Makruh untuk tidur ketika itu okay. Dan dia boleh menghalangkan rezeki eh, Sebab tu orang-orang uh, lama eh, Dia boleh-boleh Lepas subuh tu dia betul-betul jaga eh, Lepas subuh tu dia betul-betul jaga uh, Jangan sekali uh, Sampai tertidur kerana ketika itu eh, rezeki sedang jatuh Ataupun sedang turun. Yang pernah sekali itu ada hadis rasulullah saw. Uh, rasulullah mengatakan kepada uh, saudarafatimah radhiyallahu anha. Dia kata, ya fatimah, wahai fatimah, eh, bangunlah. Maka sekarang kau lihat, eh, lihat eh, uh, apa lihat rezeki tuhanmu. Wa eh, inna hul an yaksam. So, sekarang ni sesungguhnya sekarang ni uh, apa rezeki uh, apa daripada Allah Taala itu telah di dibahagi bahagikan, eh? maksudnya ketika itu selepas subuh, eh? jadi padanya selepas subuh sampailah uh, terbit matahari itu, boleh mula dia nak tidur, eh? kalau kita kerja alhamdulillah, eh? kalau kita cuti uh, lagi lagi kalau hari, misalnya tua hari, eh? sedangkan tidur. Jadi dia akan tidur Selepas tu nak tidur boleh Jadi dia punya dia punya Lagi-lagi kalau misalnya puasa eh, Puasa dan sahur Lepas itu dia punya ujian untuk tidur tu Terlalu berat Jadi maksudnya Kalau boleh seboleh-bolehnya tahan Kalau dah biasa Alhamdulillah Jadi Dah jangan tidur nak buat apa Buatlah. Buat lah, buat apa-apa Ibadah ketika antara subuh Sampai ke Uh, Shuruk, okay, antara sebut sampai ke Shuruk. Dekat situ ada apa namanya uh, ibadah, apa zikir, zikir selepas solat, okay, zikir apa namanya baca Quran, ibu okay, kita menyanyi Quran. Okay, kalau boleh yang bagus setiap hari satu juzuk. Okay, kalau tak dapat, lima setengah juzuk. Kalau tak dapat, uh, apa seper tiga juzuk. Okay, kalau tak dapat satu page dia eh, tak dapat satu ayat punlah. <tuh>, kalau tak dapat ya, eh, tak perlu dia nak cakap. <tuh>, eh, eh, lepas tu, apa baca a eh, apa namanya eh, Quran. Ya, eh, lepas tu ada wirid. Wirid eh, kalau misalnya seorang tu ada ada dia lazimkan apa ratib. Ya, eh, hizib. Ya, eh, hizib boleh ratib apa hadat dan apa dan sebagainya. Ya, apa wirid sakrawat apa tu Abdul Latif ya. apa misalnya ada wirid daripada uh, apa syekh syekh yang berikan itu uh, lepas subuh tu ya, lepas subuh tambahkan kalau tak ada wirid ya at least lah uh, satu uh, apa 100 istighfar 100 lawat dan 100 apa namanya uh, tahlil okey ya. 100 kali istighfar astagfirullahalazim eh, Itu jangan ditinggalkan satu apa lepas subuh tu 100 uh, istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim Astagfirullahal 100 kali kedua selawat ke eh, selawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala wa itu paling, paling ringkas eh, kalau ada ada apa ada panjang lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. sallam rikas Sallallahu alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Seratus kali Yang ketiga apa tadi tahlil eh, Tahlil dekat sini maksudnya La ilah illallah La ilah illallah La ilah illallah La ilah illallah Sampai seratus kali eh? ha, Jadi ditinggalkan Kalau boleh Setiap hari tu Seratus kali Kalau lah tak boleh lah Misalnya kita terlalu sibuk ada masa dengan apa masa benda? At leastlah satu hari tu 10 10 kali lah eh, hari tiga ni 10 kali. Eh, satu hari. Lepas tu tambah sikit lah Tambah tambah setiap hari sampai kepada 100. Eh, itu kalau setiap hari. Kalau misalnya lah, lepas subuh uh, apa tak boleh, uh, misalnya qada' ke macam mana. Uh, kalau sebab tu kalau apa orang-orang ahli zikir eh, uh, orang yang apa mengamalkan uh, amalan Maka dia ada namanya zikir pagi dan petang Zikir pagi dan petang Apa maksud zikir pagi dan petang? Zikir pagi tu maksudnya selepas subuh Jadi waktu dia adalah selepas subuh sampai sebelum asar Tapi afdal dia adalah selepas subuh Manakala zikir petang maksudnya daripada selepas asar sampai sebelum uh, subuh uh, hari uh, selepas dia tapi yang paling afdal adalah selepas maghrib untuk kita zikir. Eh, itu antara uh, wazifah ataupun uh, kerja bagi orang-orang yang uh, apa yang ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Eh, ya. Itu apa namanya itu zikir eh, selepas subuh. Jadi selepas subuh tu al-Quran uh, zikir al-Quran kita dan kita punya wirid uh, selepas subuh. Eh, jadi demikiankan Ya, selepas tu nak buat apa ha, kalau misalnya ada masa ya misalnya apa orang kaji pelajaran ataupun apa buat kerja kerja rumah apa apa, -apa yang boleh apa namanya buat kebajikanlah ya sampai kepada syuruk ha, lepas syuruk baru misalnya nak, nak, nak tidur ke apa nak tidur apa, ya. Ya, kalau boleh boleh uh, tunggu sampai duha okay. uh, selepas syuruk dalam berapa berapa minit uh, 16 minit itu kita boleh solat Uh, apa tasik tasik eh uh, syuruk eh uh, israk uh, solat salah uh, satu selepas 45 minit uh, barulah boleh masuk kepada solat duha tapi ada ada misalnya kalau selalu dekat dekat apa Syria JDD uh, daripada Malham Hanafi kalau kita tengok syuruk selepas 10 minit ya uh, lepas 10 minit dia uh, boleh uh, solat duha ya uh, time determination macam sana eh uh, tetap tinggal bacalah tinggal baca kitab. Uh, dah suruh belum? Uh, tengok jam belum lagi. Betul lepas minit. Nah, dah 10 minit. Lepas 10 minit kita stop, seterusnya so, kita a uh, solat duha. Ya. Uh, solat uh, kerja ke macam tu. Teruslah kerjaya kita. Uh. Uh, jadi demikian juga tidur waktu subuh boleh mengselamatkan rezeki. Uh, kerana dekat situ siapa yang tidur selepas subuh Siapa yang tidur selepas subuh selalu nyer jiwanya sepanjang hari tidak akan merasa aman. Ia antara apa daripada resort kalau kita tidur selepas subuh tidak akan rasa aman jiwanya sepanjang hari. Dan yang kedua bumi bumi akan berteriak kepada Allah Taala mengadu kepada Allah Taala bahawa orang orang ini tidur selepas subuh begitu eh, akan berteriak eh, mengadu kepada Allah Subhanahuwataala. Eh, jadi eh, sebab tu di, di, di apa, diletakkan dekat situ eh, al-kar selepas subuh. Eh, kalau yang bagus sekali bila kita baca bidaya tulidayah, eh, bidaya tulidayah lagi tertib semua tertib. Eh, lepas subuh apa lepas uh, apa apa uh, apa satu hari dia. Eh, Ali Ghozali aturkan untuk ikan jadi fadilat, siapa yang zikir selepas subuh itu pahala-nya seperti pahala haji dan umrah seperti pahala haji dan umrah. Jadi antara makro, perkara-perkara makro apabila kita tidur selepas subuh. Kalau sekiranya seorang itu tidur selepas asar pun makro juga. Dia ada perkara yang makro bila kita tidur adalah ada empat perkara empat uh, ini apa empat tidur ni. Tidur selepas subuh satu. Tidur dua tidur selepas asar. Ya. Eh, Kalau dekat situ ada apa ada asar ya. Bedai siapa yang tidur lepas asar akal dia akan rosak. Akal dia akan rosak. Yang ketiga tidur selepas Maghrib. Eh, ya. dekat sini adalah antara adat orang Yahudi. Eh, tidur selepas Maghrib. Eh. Uh, yang keempat uh, apa? Tidur selepas misalnya waktu Isyak. Tapi belum solat okay, Belum solat insya'at Maksudnya kalau boleh solat insya'at dulu baru nak tidur-tidur nah, Dekat situ ada Rasulullah SAW Hidat berdukai je Jadi itu empat tidur Maghrib ketiga apa uh, Seorang itu tidur Lepas asar Lepas uh, Subuh lepas asar Lepas maghrib Dan lepas isya'at yang belum solat Jadi, kalau disudatkan juga Bagi mereka, misalnya kita nak Kejutkan orang, disudatkan juga Kalau misalnya orang tidur waktu itu, ketika itu Mereka disudatkan untuk uh, Kita pencual okay. Ketiga, banyak tidur Membawa kepada kepapaan Membawa kepada kepapaan Banyak tidur Ada masa uh, dia punya masanya, begum itu lagi kalau betul ilmu dia dia tak nak, nak baca dia nak menghafal dia nak, nak mengamalkannya maka kalau sekiranya banyak dia tidur Maka dia akan uh, apa quiz gitu ya timing dia jadi antara membawa kepada kemiskinan dia akan membawa kepada kepapaan harta dan juga kepapaan ilmu miskin harta dan miskin ilmu kata penyair Suruh nasi fi lubsil libasi Wajah ilmi fitar kini asih suka jemah manusia dalam memakai pakaian dan suka jemah pengumpulan ilmu dengan meninggalkan tidur. Ha? Dan katanya lagi, aleisa fil khusrani anna layaliha tamru bilanaf' wa tuhsabu min al-amuri. Adakah tidak rugi? malam-malam itu berlalu tanpa manfaat, tapi ia masih menghitungkan umurnya. Kata penyiar lain pula, "Kumil Leila ya Hada Nalak ila kam tanamul Leila walumuru yafadu." Bajulah di waktu malam. Wahai penonton ilmu moga-moga engkau mendapat petunjuk, sehingga bilakah kah engkau akan tidur malam, sedangkan umur itu tetap berlalu. Ha? Ha. Jadi apa di antaranya orang penuntut ilmu itu, ya, apa namanya malamnya dijaga. Caranya ya, adalah ke yang mulai walaupun ya, sedikit, walaupun ya, kecil Sikit sebelum subuh subuh ya, bangun ya, bangun untuk aa, apa solat. Keempat, menurut pengkabaran dari para sahabat nabi asar. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada keberapaan ialah Ini uh, semua banyak ha? Jadi dekat sini Perkhabaran dari para sahabat asar asar ni maksudnya uh, Dia transit dekat sini adalah para sahabat Nabi SAW Apa yang sahabat uh, apa uh, Cakap ataupun uh, apa, Beritahukan Tapi asar kalau kita tengok apa dalam istilah hadis dekat sini asar dia lebih umum daripada itu dia boleh jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia boleh jadi kata-kata para sahabat dan dia boleh jadi kata-kata para tabi'in okay. ataupun dia boleh jadi kata-kata para ulama-ulama yang terdahulu ya okay. ni asar lepas tu ada istilah khabar khabar tu ada yang mengatakan khabar itu adalah kata-kata para sahabat atau Rasulullah. Kalau hadis maknanya hadis itu adalah kata-kata field -kata, saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asar ni apa luas. Jadi dekat sini ada petua-petua dia. -petua ya. Asar apa petua-petua daripada para ulama. Ada yang apa ada mungkin ada yang ada dalam hadis ataupun kata-kata para sahabat. Okey. Cuba Uh, ini ada Tapi untuk nak dapatkan dia punya asal dia uh, Itu kena carilah eh, Kena kaji betul Ialah tidur bertelanjang eh, Tidak ada apa-apa eh, Tidak apa-apa eh, Tidur nah, Ini antara mewarisi kemiskinan eh, Kencing bertelanjang eh, Buang air kecil eh, uh, Apa namanya uh, Telanjang Telanjang eh. Untuk nak tahu dia punya apa sebabnya, macam mana kita nak tahu sebabnya? Allah alam. Ada kita tahu, ada yang kita tak tahu. Eh? Macam sebelum ni lah, katakan apa yang mewarisi lugu, apa bila kita nampak uh, apa cross? Macam eh, kita akan boleh lugu. Kita baca apa namanya perkuburan punya Nisan tu, eh, kita boleh menguji lugu. Eh? Ini semua eksperimen eksperimen yang di di di, di, di, di apa? dia eksperimenkan oleh para ulama terdahulu. dia diberikan kepada kita untuk apa namanya? Kalau misalnya tu ada ada misalnya saintis ke apa siapakah dekat sini saintis ke apa boleh boleh apa boleh kaji benda ni ah ha, lagi bagus. Ya, misalnya daripada science ke daripada physics ke fizik ke apa-apa. Makan dengan keadaan cekap pinggang. cekap pinggang maksudnya Makan dalam keadaan sandar. sandar eh uh, ketika Seterusnya makan dalam keadaan berjunup. Uh, yang ini adalah uh, ada apa dalam fikir selalu kita baca kalau sekadar je kita berjunup eh rasa uh, untuk kita makan dalam keadaan berjunup. Uh, bolehkan selepas kita uh, mandi. Cuai dengan tumpahan hindangan hidangan. Maksudnya kita ketika makan uh, ada jatuh-jatuh sisa makanan tu bit. Dan kalau boleh kita makan kita makan. Bakar kulit bawang besar dan kulit bawang putih. Jemai kulit tu jangan dibakar. Ini kalau misalnya cakap dengan apa wanita-wanita kan -wanita, itu bagus. Jangan, jangan dibakar. Menghiasi rumah dengan pelita. Ah, yang ini untuk kena penutupkan dia bukan sebenarnya menghiasi rumah dengan pelita maksudnya dalam uh, bahasa Arab utun sulbaiti bil mindil eh? maksudnya menyapu rumah dengan uh, apa tuala eh? menyapu rumah dengan tuala eh? betul kan betul kan eh? dia tak ada menghiasi rumah dengan pelita mungkin dekat sini translation dia dia, dia apa tersilap ke macam mana eh? maksud dekat sini adalah menyapu rumah dengan uh, tuala eh? seterusnya menghiasi rumah dengan cahaya gelap malam uh, dekat sini maksudnya bukan menghiasi rumah dengan cahaya gelap malam eh? maksud dekat sini adalah menyapu rumah pada waktu malam Jauh, ini jauh. Maksa itu lah jauh. Ha. Jadi yang pertama tadi apa menyapu rumah dengan uh, tuallah eh, ataupun dengan uh, tuallah. Eh. Kalau yang tadi menghiasi rumah dengan cahaya gelap malam itu betul kan menyapu rumah dengan, pada waktu malam. Okay. Menyapu rumah pada waktu malam. Bukan maksudnya menyapu rumah tak boleh, tapi yang kasih ini ada betul, betul. Eh, eh. Untuk uh, Wanita-wanita Mestibat-mestibat eh. Tinggal Orang ramai di rumah Ini pun nak kena uh, Nak kena apa uh, Betulkan eh, Maksud dekat sini Adalah Kalau dalam Arabnya Tarkul kuma mati filbet Maksudnya Meninggalkan Sampah sarap Di rumah Jauh ni Tinggal orang Tahu Maksudnya meninggalkan, eh, meninggalkan sampah sarap di rumah. Maksudnya tak dijaga, eh, rumah. Nah, ha. ha, ini tiga ni, eh, ini tiga ni yang agak jauh. Nampaknya di translationnya. Eh. Jadi ini tiga ni dah dah dah pulak, ada, boleh. Selepas itu berjalan di depan orang-orang tua. Eh, berjalan di depan orang-orang tua tetaplah majo dia adab dia tu tunduk okey ha jalan pada waktu panggil kedua ibu bapa dengan nama dia okey nama dia apa agak agak biadab ya ke gigit dengan kayu tapi kalau dengan siwak tidak termasuk dekat sini kalau tahu kalau apa yang tooth tooth tooth kan tooth itu boleh apa namanya termasuk dalam sini apa eh, maksud sini adalah jangan sampai uh, membahayakan diri dan gigi. Eh. Membasuh tangan dengan tanah dan debu. Uh, eh, membasuh tangan dengan tanah dan uh, apa? tangan dengan tanah dan debu dekat sini. Apa tak Uh, boleh kalau sekiranya dengan sabun ataupun untuk nak nak, nak apa nak menghilangkan sisa-sisa uh, yang apa ada ada kotoran maka dibolehkan tapi saya saja untuk buas betang dengan tanah dan debu ini mewarisi miskinan Bendiyami di celah lembahan. Uh, di celah lembahan dekat sini. Ya, kalau dalam Arabnya maksudnya al-drusu al-atabah. Maksud dekat sini uh, duduk di ratabah ni tutup pintu tu kan? pintu selalunya dia punya uh, tempat pintu tu selalu ada ada kayu yang terai eh jalan kalau kita nak masuk pintu kita akan langkah tu kayu tu kan ah ha, itu dia itu dah banyak ratabah sebab itu kalau duduk dekat situ katada boleh resi kaki sikit bersandar menumpang ke daun pintu kita itu sedang dekat pintu kan tepi-tepi ha tu di tandas. Ya, di tandas ni maksudnya di tempat kita buang hajat. kalau kita punya toilet dah ada apa dah luas. Ya. Di tandas sama kita punya tempat wuduk dan tempat lain itu tidak dikira. Maksud dekat sini takut-takut kalau apa Ha, eh itu akan tercepercik air-air ha, najis. Ya. Maksud Masuk tandas ni kat sini adalah tempat buang air, ya, tempat buang najis. Menjahit pakaian di badannya. Ya, ha, tanggalkan dulu baru jahit. Bergelap muka dengan pakaian. Ya, bila pakaian juga kita kita lap. Ya, dengan kain, tak apa. Membiarkan sarang laba-laba di rumah. Hanya eh, dia kerana kalau sekiranya banyak sarang lama-lama itu maka akan banyak bangkai-bangkai. Maka dia akan menguntungkan rumah, mempermudahkan sembahyang, maksudnya uh, tidak ambil berat dengan solat kita. Mempermudahkan, eh, maksudnya, apa ini, ini sunat, maka kita tak perlu nak nak nak nak, nak, nak, nak, nak apa nak buat, takde. Eh, dia akan mengurusi kemiskinan. Segera keluar masjid selepas sembahyang subuh jadi kalau kita eh kalau solat subuh dekat masjid eh, kalau bagi lebih baik, -baik eh, kalau misalnya kita ada kenderaan diatkan eh, juga eh, senang untuk kita pergi masjid eh nah, maka, di antara solat subuh dekat masjid ni eh, InsyaAllah allah akan banyak banyak kita punya hati tenang kita punya benda-benda uh, rezeki diluaskan dan apa sedek untuk Banyak uh, kata senang eh, kalau kita apa namanya futuh Dapat bukaaan daripada Allah taala kalau nak pergulaan uh, subuh kena jaga subuh jaga kita kalau boleh subuh dekat masjid okey eh? segera keluar tadi selepas uh, selepas subuh dekat sini apa boleh solat subuh lepas solat dekat masjid jangan segala keluar eh, lepaskan habis dia punya wirid-wirid dia semua ya buka terus-terus. Baru pagi-pagi -pagi, pergi ke pasar. So dia uh, pagi-pagi kita pergi pasar padahal waktu tu bukan untuk pergi pasar. Kan eh, waktu untuk nak nak kita zikir dan sebagainya. Okey. Eh, kan antara pasar tu adalah tempat ya eh, tempat uh, banyak apa syaitan dekat situ. Terbaik je dia dekat masjid. Eh, Berlambat-lambat pulang daripada pasar Bila kita masuk Masalah lah Masuk apa shopping centre Cepat-cepat keluar Masuk pasar Cepat-cepat keluar Dan Jangan lambat-lambat Kalau apa Kalau lelaki okey lah Cepat lu Nak cepat keluar kan? Membeli cembesan-cembesan roti Daripada orang-orang Orang-orang papa yang meminta-minta Haa Maksudnya, orang-orang miskin yang meminta eh, dia dapat roti, maka kita ambil daripada dia. Membeli daripada dia. Mendoakan kecelakaan terhadap anak. Eh, ini baik-baik kerana apa, doa ibu bapa itu apa, mustajab pada anak. Kita jangan didoakan kecelakaan. Sebab itu, misalnya anak tu nakal, kita cakap apa? Eh, bertuah anak ini. Itu bukan maksudnya, apa, supaya dia lah kita tak baki kan ada dia punya word dia baik tidak menudung bekas Maksudnya dekat sini bekas air ataupun bekas makanan eh? maksudnya ditutup eh? tak tutup maka di antara burung sikor dan memadam pleter dengan hambusan nafas dengan tiup kalau so, kita tiup kat tapi sumalah fa al-syekh Muhammad Abdul Ghudda Ali Yaqubi Al ya eh? Dia pernah cerita Dia kata bapaknya Syekh Ibrahim Malia Akubi Setiap masa dia Dia akan nak zikir Sehingga kan dia nak padam Dia api, dia akan zikir juga Macam mana dia nak padam tu kata Ya Latif Dia punya angin daripada Dia dia akan memadamkan api tu Nak sampai gitu sekali Zikir barama nama Ya Latif untuk pada maksudnya sekarang dah dah dah belajar pada pada bilil yang notif. Ya, ya. Okey. Terai ya. Kelima sikit je sikit tu. Eh. juga yang boleh membawa kepada kepapaan. Ha, eh. kepapaan dekat sini maksudnya dulu kita baca dulu baru kita maksud kepapaan. Eh. Eh. boleh membawa kepada ialah menulis dengan pen yang pecah dan yang diikat. Pen penyumbecah eh? apa dicantumkan dan diikat itu ada sikat. Bersikat rambut dengan sikat yang pecah. Misalnya gigi dia, Gigi dia ada yang pecah. Eh, ini selalu daripada kecil adalah di, diajar apa jangan jangan apa kalau sikat rambut kalau dah pecah jangan jangan pakai. Eh, Selalulah ada dekat taklim-taklim. Daripada ta eh, orang-orang lama semua dah dah go through taklim-taklim. Ya. Ta eh? Meninggalkan doa kebaikan kepada ibu bapa. Jangan, jangan di, ditinggalkan lagi-lagi kalau kepada orang-orang apa, orang-orang Muslim inisiatif melilit sarban sambil duduk, eh, kerana sunatnya adalah apabila kalau kita pakai sarban dalam keadaan berdiri, eh, memakai seluar sambil berdiri, eh, selalu kita pakai seluar berdiri, tapi sunatnya adalah memakai seluar ketika time eh, duduk. Eh. Bakhil, itu loki, penyempitan dalam membelanjakan. Ya, tidak apa, jangan terlalu apa namanya sempitkan, ya, boros, ya, selalu apa, apa namanya berbelanja tak tertuarah, malas, ya, lemah, melemah dekat sini maksudnya berapa berlambat-lambat, lemah dekat sini maksudnya ber, uh, berlambat-lambat ya, berlambat dalam membuat kebaikan. Ya dan mempermudah-mudahkan sembarang urusan ha? ini akan dapat namanya tanggungjawab dan sebagainya dimudah-mudahkan, ha? tidak ambil serius dalam semua perkara maka itu akan menjadi aa, kemiskinan dan bermaksud semuanya itu membawa kepada kepapaan kepapaan dekat sini maksudnya kemiskinan ha? mengatakan dekat sini kemiskinan maksudnya apa? Walaupun misalnya kita tengok orang kaya eh? masuk kemiskinan dekat sini adalah uh, apa Harta yang tidak halal Lagi tidak bermanfaat eh, Memang kadang-kadang orang tu ada harta Tetapi dia tidak bermanfaat eh, Kita nak harta yang halal dan bermanfaat eh, Jadi di antara perkara-perkara ini adalah Supaya harta kita itu bermanfaat uh, Dan atau dia punya makna yang selain daripada itu adalah Kemiskinan hati kita Miskin hati Miskin hati Yang mana miskin hati itu Membawakan hati kita Suka kepada keduniaan Dan tidak Tidak apa Tidak suka kepada menuntut ilmu Maksudnya miskin hati Jadi kepapaan yang kita cakap ni Semua ni antaranya Maksud kat sini adalah Harta yang halal eh, yang apa harta yang halal uh, yang tidak bermanfaat eh. ataupun maksudnya kemiskinan pada hati yang yang suka kepada ke dan tak suka kepada penutup ilmu uh, Allah Allah ini semua antara satu-satu punca halang dan rezeki lepas tu dia masuk kepada apa yang boleh menambahkan rezeki apa yang boleh menambahkan rezeki Allah ya. dia menambahkan rezeki ya, insyaAllah kita setiapkan. ada soalan Uh, maksud Maksa dikasi ni uh, apa namanya? Uh, secara macam suka-suka kita nak nak nak, nak apa, uh, apa? Saku rumah pada waktu malam ataupun kita uh, Tak tanah apa? Tanah buat waktu siang. Kita nak buat waktu malam juga. Ha, gitu. Okay. Uh, siang tu ada misalnya ada masa, tapi dia tanah dia buat waktu malam. Okay. Macam itu. Kalau sebenarnya ada hajat untuk semua itulah tu mengikut hajat dia hajatnya. Oh, kalau dapat dia punya setiap daripada ini semua dia dapat, dia punya apa penambahanan ini. Alhamdulillah dapat dapat tahu. Tapi ada yang kita boleh dapat track, ada yang Air G lagi, nombor apa nak? Besok, macam mana? Suncle, nombor berapa? Kau dah nombor berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?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 بي هو متبي سبيل الذين غير مبتدئ و بارئ عن دين بوجه من واجب بالله اسمي وصفا فالله بالجليل القديم العظيم مخالف للخلب بالذات و قريب من الوحيد Al-Qadir murikul alimun in kulli shayi Samiru bin tasir wal mutakallimu Lahusifatun sabahatun tentazimu Al-Qudratun iran khusatun basah Hayatun inakadun alam jist Allah Wajai zuhfadrihi wa alihi La-kulli kulli Allah Taala Rabbi Ya Zawiyatul Islam, Isiut Al Iwi Wal Amal, Wa Jai Zulmaal Di Imidari Di Walidakil Kafirin Dari, Isu Batuk Kesehir Manaika, Wa Jibatulatul والمستحيل عند كل واجب ففق لخمسنا بحكم واجب تعصيل الخمسة وعشرنا نزيل كل مكلف فحق وظن قم آدم إنجريس نون ونوبا صالح وإبراهيم كل مطابا نوت وإسماعيل وإسحاط وقدر يقول الرسول عليه الصلاه والسلام شعائره الولو واليسار للكتل نولو سليمان التبره يا شمس ذكر يا يس و طه حول الدين المتلويه عليه الصلاه والسلام و اله بتاه يا Wal-Malikul-Din mina al-Muluk, laaklah la shabah, wal-nama lah. Ta'asilu ash-Shamilu, Jililu, Mikalu Israfilu, Israelu, Mukaddikinu wa Rafi Bukazan, Atiul Walikun Walatul Tadarar, Harba تورة رسول أو تهزلها زار دون من لعنى عيسى وفرقه على خير المنى والسوف الخليل والذليم فيها فلا من حكام العليم وكل ما أتى من رسول وحق التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخرة و كل ما كان به من نجات و أطمئن في خير ما الواجب مما علمك الله في محمد و رسوله للعالمين رحمة و فضيلة عبد الله عبد الله و Wahyamun aduman Fiyatasi Fahumun Aminat Zuhriya Allah Halimat Al-Sarim Mawriduhu Bila Kata Al-Amin Wafatuhu Bila Tari Bila Adim Qabla Al-Wahy Al-Wahy سبعة أولاد فمنهم ثلاثة بذى زطر دهب قاسم عبد الله وهو الطيب وطهر بذين إذا يلقه آتان إبراهيم من سرية فأم مرية القطية إبراهيم من خديجة وصيته قال قدس يولي وجه غير من الناس رضوا الله رب الجميع فاطمه الزهراء ام المؤمنين بدر المصطفى وعليه زينب وبارده وعلي وابو عند سيد السوات الوفات والصدقة خير نفع دار النبي المصطفى أستغفر الله وأسأله أن ينور لي مولا تواره إن الله زينه وكذا جوئري أهل المؤمنين أوماته وطريه ثمنه كذا وَتُصَوِّفُهُ تَتُسْتِيرُ وَقَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَ فِي اللَّيْلِ يَقُصُّ يُذْكَرُ وَالْبَرْدَ يَصْرُو وَرُوحُ التَّيْسِ سَنَدٌ أَسْرَارُهُ بِرَبِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّ رَيْثَيْ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَبَلَّغَ الْأُمَّةَ بِالْإِسْرَائِيلِ أَنْفَقْ لِخَمْسَاتٍ فِي لَبْتِرَاحِ قَلْ فَزَ صِدِّيكُمْ لِتَصْدِقِ اللَّهُ وَبِالْعُرُودِ السِّكُمَ فَأَلَّكُمْ وَهَدِهِ عَاقِدَةٌ مُتَصَرَةٌ وَلِلْعَوَانِيْسَهَلَةٌ يَشَّرَةٌ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 Wa datratul naiban biha qadishtawan Abyatuhamayizun bi'adzimman Hali bu'ali hayu mamitum Tandaitu haa aqidat al-awami Liwajidin fitiri bintabami Wa sallallahu ala sayyida Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Mereka adalah Adam Surah 18 ini Kita dah cakap mengenai 25 ratun Ini sebut dalam Al-Quran secara terkenci dan sekarang ni uh, pengarang uh, uh, beritahu kita tentang siapakah 25 rasul ini, mereka adalah Adam, Idris Adam AS Idris AS, Nuh AS, Huth AS berserta Salih AS dan Ibrahim AS yang masing-masing wajib diikuti seterusnya Lut AS Ismail alaihissalam dan Ishaq alaihissalam begitu juga Ya'qub alaihissalam Yusuf alaihissalam dan Ayub alaihissalam yang mengikut, mengikut jejak langkah para nabi sebelumnya Shu'aib alaihissalam, Harun alaihissalam Musa alaihissalam Al-Yasaq alaihissalam, alaihissalam Zulkifal alaihissalam Dawud alaihissalam Sulaiman alaihissalam yang selanjutnya Ilyas alaihissalam Yurus alaihissalam Zakariya alaihissalam Yahya alaihissalam Isa alaihissalam Dan Tauhah Tauhah ni adalah nama bagi Rasulullah SAW Jadi, Di antara nama bagi Rasulullah SAW Sebelum ni kita dah cakap nama Rasulullah ada berapa? Ada uh, 201 nama Jadi, Ada yang sampai boleh uh, uh, kepada 800 nama jadi tawah ini adalah uh, antara nabi Rasulullah SAW Sebagai Nabi penutup dan tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan dan tinggalkan kecenderungan kepada kesesatan yang mungkin ada-ada mengenai uh, para uh, Nabi Semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah Ta'ala dilimpahkan ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang masa mereka kita disembuhan kepada Allah Taala Untuk dilupakan rahmat dan Selawat lah Selawat dan salam Kepada mereka Kesebuahnya Ini syarah Para rasul yang disebut Namanya di dalam Al-Quran Dekat sini ada 25 rasul Dan kat sini Apabila diletakkan nama-nama ini Kebanyakannya mengikut tertib Tertib mereka di diutuskan tadi dilahirkan ada yang tidak ikut terketik. Ada ada yang apa ada kertas saya. Eh. Kebanyakan dia ikut terketiklah. Jadi yang pertama sekali adalah Nabi Adam alaihissalam iaitu kaum yang diutuskan eh, kepada anak-anaknya ketika hayatnya ha, Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum lagi diciptakan Nabi Adam alaihissalam dekat situ ada ciptaan-ciptaan Allah Taala yang uh, yang sebelumnya sehingga uh, pernah uh, apa, uh, ketika zaman Rasulullah SAW, sahabat pernah meriwayatkan satu hadis mengatakan, Rasina Umar mengatakan, uh, apa, uh, pada suatu hari Rasulullah SAW beri, berdiri uh, dekat dia ketika itu dekat jembar ataupun tempat dia berdiri. Maka Rasulullah SAW Beritahukan kepada kita Kepada kami Berceritakan kepada kami Daripada awal Ciptaan Sampailah Ahli syurga itu Masuk syurga Dan ahli neraka itu Masuk neraka Maksudnya ketika itu Rasulullah SAW menceritakan daripada awal ciptaan Allah Ta'ala Sampailah kepada Uh, neraka dan syurga maka selepas itu Sena Umar mengatakan bahawa hafizullah zalika man hafizullah manasiyahu manasiyahu okay. selepas dia itu ada sahabat yang menghafalnya ada yang melupakannya ataupun uh, terlupa yeah. siapa yang menghafal, maka dia akan hafal banyak maka kalau sekiranya tak maka dia akan lupa dalam riwayat yang lain, dekat situ ada sahabat menceritakan Abu Zaid Al Ansari mengatakan selepas Rasulullah SAW mengimamkan kita pada waktu subuh, selepas waktu subuh Rasulullah SAW naik mimbar dan bersihat. Cerita sampai lah zuhur. Waktu zuhur, solat zuhur. Selepas zuhur zuhur naik mimbar lagi dan bersihat. Sampai asar. Sama, sama juga eh. lepas asar lepas tu naik lagi ceritakan sampailah uh, apa namanya uh, uh, sampai malam maksudnya sampai uh, apa, uh, uh, matahari terbenam sampai matahari terbenam maka uh, stop eh, apa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika maka apa yang diceritakan maka diceritakan kepada para sahabat Uh, apa yang sebelum dan apa yang akan terjadi. Maksudnya so, apa yang sebelum dan pada mereka maksudnya so, daripada awal ciptaan Allah Swt sampailah uh, sampai hari kiamat. Maka siapa yang siapa yang lebih mengetahui, siapa yang lebih alim siapa yang mengetahuinya adalah mereka yang banyak menghafalkannya, eh, dapat ingat. Okay. Jadi maknanya apa? Uh, semua daripada awal sampai akhir Dekat situ itu Rasulullah SAW dah sudi berkongsi kepada para sahabat. Sebab tu apa ada ulama-ulama yang mengumpulkan cerita-cerita eh, ataupun apa riwayat-riwayat mengenai apakah awal ciptaan Allah Subhanahu Wataala daripada awal ciptaan apa yanglah uh, Nabi Adam AS diciptakan eh, cerita nabi-nabi eh, uh, setiap nabi. Sampailah akhir apa namanya hari kiamat Tanda-tanda eh, apa uh, peristiwa di hari akhirat eh, Semua diceritakan sampai habis Sebab tu ulang-ulang Ada yang mengumpulkan daripada situ sampai habis Dan tengah-tengah ni tak ada lagi cerita eh, Jadi maka mereka menceritakan Maksudnya setiap tahun dia akan tulis untuk nak nak apa nak mensabitkan sejarah-sejarah yang berlaku terkait dengan ini. Jadi eh? antaranya adalah Imam uh, Ibn Khuzir. Eh, Sebelum ini terdapat beberapa bidaya tuan dihaya. Jadi dia ceritakan daripada awal sampai habis, tapi sampai ceritanya adalah sampai Imam Ibn Khuzir meninggal. Eh? Tapi dah punya yang hari akhirat dah diceritakan. Antaranya Imam Qobari. Antaranya uh, sampai kepada ulama-ulama sekarang. Setiap tahun, setiap perkara, Dekat setiap dunia, setiap tempat tu ada di Dicatatkan sejarahnya. Ternyata eh, kita baca atau tidak baca, harta sejarah Melayu semua ada. Dia, eh, kena kena korek je lah, eh, kena korek. Jadi eh, dekat sini sebelum kita masuk kepada Nabi Adam alaihissalam eh, di apa di situkan sikit, eh, ingin pernah eh, fungsikan mengenai cerita makhluk-makhluk yang sebelum Nabi Adam AS untuk apa? untuk kita mengetahui kebesaran Allah SWT bahawa kita ini manusia yang terlalu kerdil jadi makhluk yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah SWT adalah apa? kalau kita tengok riwayat kalau kebanyakan ulama' mengatakan Makhluk Allah Taala yang pertama sekali adalah uh, arash, okay. arash. Apa itu arash iaitu suatu apa uh, namanya makhluk Allah Taala yang terlalu besar Dia ada uh, uh, kasih dia sifat yang di arashnya. Jadi ada pula nama mengatakan adalah uh, apa Nur Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang selalu masyallah kita kita dengar Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cakapnya. Apabila dikatakan Nur itu Cahaya itu Bermaksud bukan cahaya yang ini Yang kita nampak cahaya Yang sama, tak ada Apabila istilah cahaya itu adalah cahaya Maksudnya adalah Satu benda yang kita tak boleh Nak describekan Maka uh, Dinamakan uh, cahaya eh, Nur okay. Maka Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka daripada situlah uh, Apa Terciptanya segala-gala yang ada dekat dunia ini segala yang makhluk yang ada di dan apa riwayat Nur Muhammad SAW di kat situ ada macam-macam ada macam-macam kata -macam. kebanyakan yang yang apa ceritakan mengenai makhluk tentang tentang Nabi Muhammad SAW banyak kitab ada ada lagi lagi kalau ulama ulama okay. ada macam-macam tapi kalau kebanyakan kalau daripada apa kita, uh, kitab, -kitab hadis kita tengok Yang paling kebanyakannya adalah uh, arash. arash Arash yang ada di atas air eh, Yang pada air Selepas air itu ada angin Lepas angin itu ada, ada lautan Nanti eh, kita akan cerita eh. Jadi Kebanyakan ulama' mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW Ada yang mengatakan Yang per, uh, makhluk pertama adalah Arash eh, Arash yang ada di atas Di air Jadi eh. Selepas itu di situ kolam iaitu pen pen yang menulis apa uh, loh mahfous. Selepas tu disituakan uh, apa langit dan bumi. Di situakan langit dan bumi. Segala langit dan segala bumi lah. Ada yang mengatakan riwayat mengatakan bahawa di antara kolam itu ada lima ribu tahun. 500 ribu tahun diberi di antara kolam untuk menciptakan lagi dan lagi jadi itu semua ada dia punya apa ikhtilaf siapa yang yang mula uh, diciptakan oleh Allah Ta'ala ada yang mengumpulkan mengatakan maksudnya ada riwayat mengatakan yang diciptakan adalah Arash ada mengatakan Nur Muhammad SAW ada mengatakan kolam maka dicantumkan semua yang pertama adalah dulu Muhammad dan daripada situ dia apa apa diciptakan apa arasy diciptakan apa bumi ada ya, riwayat mengatakan daripada situ uh, ter apa terpecah empat ciptaan eh, malaikat dan sebagainya lepas tu ada pecah lagi pecah lagi pecah lagi sampailah kepada ciptaan makhluk semua eh, itu panjang dia punya cerita bagi kata kalau orang tengok buku sirah yang pertama sekali dijawikan Eh, di tulis dalam dalam apa buku sirah jawi yang pertama uh, di dalam nusantara ni okay. uh, first sekali dia letak uh, mengenai cerita Nabi Muhammad SAW ada namanya Badrut Tamam nama-nama kita tak tahu Badrut Tamam tabar sirah sirah sirah Rasulullah SAW Itu uh, Wasallam tu kitab pertama uh, sirah dalam masa jawi ini setara jadi itu uh, apa lepas tu arasy lepas tu kolam, lepas tu langit dan bumi okay. jadi uh, first sekali uh, apa uh, tadi kita cakap arasy ni apa arasy ni apa Arash adalah suatu makhluk Allah SWT yang terlalu besar sekali yang terlalu besar, dia merangkumi kesemuanya, kursi langit bumi dan semuanya dan uh, di bawah arash situ, ada air dan bawah situ ada angin dan ada mereka lepas tu bawah ada ada apa namanya lautan. Jemah tingkatannya adalah uh, di, di di di di sebelah Arash. Eh, sebelah kanan Arash ada lauk Mahfuz. Eh? Dan dekat situ juga bawah Arash itu juga ada jannah iaitu ada syurga. Dan uh, Arash itu diangkat oleh lapan malaikat. Lapan eh, malaikat. Yang mana lapan malaikat ini Yang mengangkat Arash uh, Di antara uh, Telinga Dan dia punya apa Tengkoknya Saiz telinga Itu malaikat saja uh, Perjalanan 700 tahun Perjalanan 700 tahun Maksudnya kalau kita Arash Lebih lagi besar daripada itu dan uh, selepas itu baru ada kursi Kursi bukan kursi ha? Kursi maksudnya adalah satu uh, apa, makhluk Allah Ta'ala yang besar eh, Lebih kecil sikit daripada arash Dan kursi ini melangkumi semua yang ada di langit dan di bumi ha? Selepas itu ada namanya bahar iaitu uh, lautan Allah SWT tak tahu lautan macam mana jadi semua kita belum lagi sampai tak sampai kepada wallahu alam saintis sampai ke tak saya tak sampai yang sampai adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pagi Isra' Mi'raj ya semuanya hmm. dah sampai selepas itu baru langit yang ketujuh ya di antara langit yang ketujuh sama langit yang ke dam ada gap kat situ dan di antara langit 6 sampai tujuh apa 7654321 tu semua ada di antara kesemua langit tu ada gapnya. Eh? Dan selepas langit yang pertama dan eh, barulah dekat situ ada gap satu gap ada apa namanya 500 tahun perjalanan ah, barulah masuk kepada langit dunia. Baru eh? masuk langit dunia. Jadi dia punya apa rangka secara macam ni. Dan setiap ini Di antara Arash eh, Di antara Arash dan uh, <coughs> Di antara Arash yang ada uh, Malaikat yang ada dekat situ eh, Arash sendiri Dia punya uh, Keluasannya adalah 50 ribu tahun perjalanan 50 ribu tahun perjalanan di antara satu keluasannya, dia punya dia punya apa nama dia? pun sama juga, lima ribu tahun perjalanan. Di antara angin sampai kepada para malaikat yang yang menanggung itu ada 500 tahun perjalanan. Eh? Di antara aa, apa dia punya lautan itu ada lima tahun perjalanan. Sampai lah, tur korsi pun sama juga lima eh, tahun perjalanan daripada lawatan itu kepada langit yang ketujuh kat situ ada 500 tahun perjalanan langit tujuh sahaja 500 per tahun perjalanan di antara langit tujuh ke langit keenam kat situ ada gap kan nah, situ pun ada namanya 500 tahun perjalanan setiap ini setiap ini semua ada 500 tahun perjalanan sebelum sampai kepada dunia eh? pada langit dunia Ha, kalau kita tengok uh, apa saintis punya apa kajian mengenai uh, kita punya apa orbit-orbit ha? kita punya dunia uh, apa pusing kan apa pusing dekat matahari ha? kita punya dunia dekat pusing matahari kita punya orbit dekat matahari ni ha? sekarang ni kita punya dunia ni dekat matahari tu kita punya dunia keliling matahari Inilah planet di dunia. Ha? Dan matahari ni ada satu pusingan lagi kan? Ha? Dia ada satu-satu pusingan. Sini matahari dan sini ada apa namanya Pluto lah, Venus lah, apa dan sebagainya. Wah ha? Saturnah, ha? semua matahari. Ini kak matahari. Dan sini ada satu pusingan lagi. Ha? Tak Tahu ni apa. apa? Apa namanya? N7 lah apa? semacam dan yang ini ada lagi satu pusingan yang lebih besar daripada tu. Pusingan yang lebih besar daripada tu apa namanya? Apa Milky Way ha? Milky Way ke apa? Ada lagi depannya nama dia. Punya namanya, ha? Ha? Ada ada, ha. Milky Way. Ni semua. Ha, ini semua belum lagi langit yang pertama. Semua <laughs> yang pertama. Ha? Eh, zaman ini kecil je. Ada baru sekali Baru apa Keluar Satu gambar Yang dasar Keluarkan gambar Dia menunjukkan Semua dia Ambil gambar Semua planet yang ada eh? uh, Dia letak Apa kecil Dekat situ Mana kita punya Dunia Kecil-kecil sangat Tak kecil nampak pun Dekat eh? situ Dia menunjukkan Kita punya obit Dia besar-besarkan Besarkan Kecil uh, Apa Kecil Besarkan lagi Kecil lagi Besarkan baru apa nampak unik. maksudnya kat sini semua adalah penguasan apa, ciptaan Allah SWT dan ini semua ini semua eh, seperti satu titik daripada padang yang luas perutang luas tu adalah kursi dan ini semua kursi dan langit yang yang apa ketujuh-tujuh langit hanya satu titik daripada padang yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa barakallahu ya. uh, lakum. jadi apa namanya? Uh, sini semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah beritahu kita akan keluasan-keluasan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang-orang mukmin apa boleh dia tahu, dia tahu akan kebesaran Allah Taala. Daripada situ dia punya iman dia uh, dapat Aa, meningkatkan iman aa, Tentang Apa aa, Kekuasaan Allah Ta'ala ya, kewujudan Allah Subhanahu wa ta Tapi kalau misalnya Orang kafir apa, Bila dia nampak Misalnya dia Iktisaf Apa aa, Dapat kajian-kajian yang baru Dia tidak akan Mendekatkan diri Pada Allah Ta'ala Kalau misalnya dapat hidayah Alhamdulillah ya, Tetapi dia akan Membanggakan diri Maksudnya oh, Aku dah dapat aa, Satu planet baru Aku dapat Apa aa, Dapat kaji peralat baru akan dapat apa tahu akan apa angkasa yang lain eh, semua itu eh, maka dia akan uh, menjauhkan diri pada Allah Taala tapi kalau orang Islam uh, dia dah bagus dalam saintis dan sebagainya astronomi dan sebagainya dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Sebab itu dalam tauhid ada dalam materi-materi tauhid kecil mengatakan uh, untuk mengenal Allah Taala, tengoklah diri kamu dan alam-alam uh, yang di atas langit. Alam-alam ya, di atas langit apabila dia eh, dia apa uh, melihat dan dia mengkaji, maksud dekat sini pun mengkaji juga. Kalau maka dia akan tahu kebesaran Allah Taala. Ya, apa boleh kita lihat kita punya diri saja pun dah dah apa namanya a uh, penunjukkan kebesaran Allah Subhanahuwataala. Ya. Okey. Jadi apa namanya eh um, ter dia belum garaj dia belum masuk lagi kursi ya kita dah masuk sikit kursi ya Allah taala dah kita start tadi nanti kita sambung ya. ada ayat-ayat al-Quran ya, lama nak nak membacakan Benda yang yang disebut dulu Langit dulu ke bumi dulu, dalam ini kalau ikut saintis mengatakan langit dulu, tapi dalam ikut ulama-ulama Islam mengatakan bumi ini diciptakan dulu, barulah diciptakan lagi. Allah alhamdulillah. Dierti Allah minggu depan, akan minggu depan, minggu depan cuti. Hari cuti raya. Selepas itu uh, kita boleh buka uh, ini kalau misalnya ada kira-kira uh, kita akan kaitkan taklimu taklim -ta kalau boleh jangan jangan jangan apa jangan menggambarkan kaitan Allah dan berkatnya. Eh. Uh, kalau boleh semua semua datanglah. Eh. Allahumma la alhamdulillah alhamdulillah in da ya ro ro da ta ro di in da ro ro ya ro da strofne o lenavo strofe peto va lei da to ta simmi che da ro ro ti romantico to ce giova di di ro ro mu di da un altro quali naseri Fadlul Wajulah Nana, bersabillah. Di al-Mustafa Rasulillah, Hazrat Nisri, Sallahu Sallam Alaihi Wasallam, Taqabbalahu Alaihi Wasallam. Taqabbalahu Alaihi Wasallam. Taqabbalahu Alaihi Wasallam. Taqabbalahu Alaihi Wasallam. Taqabbalahu Alaihi Wasallam. Taqabbalahu Alaihi Wasallam.